Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porti și la porti 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porti, spre miez noapte trei porti, spre miez zi trei porti și spre apus trei porti. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele